وَكُلَّ بِدْعَةٍ بَلَالَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي الْنَارُ ثُمَّ أَمَّا بَعْدٍ Draga bračo Allah, جلشانه, Allah جلشانه, je spustio svoju vjeru na ovu zemlju i za ovu vjeru je učinio istinske sledbenike koji će živjeti ovom vjerom boriti se za nju prenosti je drugima I braniti je. Allah je iz svoje mudrosti učinio otkako je Adam a.s. izišao iz dženneta da na dunjaluku bude stalna borba između istine i neistine. Stalna borba i bitka između istine i laži. Između hakka i batila. Od tog dana kada hade malaaj salam vidiš ovo iz dženeta, od dana ta se bitka odvijeti. Allah dželle šanu kaže u Kur'anu: "Jebtu ba'dukum li ba'dina adu, velakum fil ardi mustaqarrun wamata'un ila hin." Silazite bićete jedni drugima neprijatelji. Vaša će na zemlji boravište biti Do roka ono odnosno do vašej svrti. Ljudski rod se dijeli na dvije skupine. Prva skupina je Allahova dželršanuhu stranka, a druga skupina je stranka šeitara, stranka Iblise, lajnetullohalej. Od toga dana, rekli smo, vodi se borba između ove dvije stranke. Između stranke istine, između sedminika istine i sedminika laži. To su ta dva safa, dva bojna reda koja se sukobljavaju na Mejdanu. A nikada ne postoji mogućnost da se oni objedine, odnosno da se slože, da se sastave, da se ujedine. To je Allaho vođe lešanu u božansko pravilo, odnosno božanski zakon. To će ostati do sudnjega dana tako. Rekli smo da je u prvom safu šeitan iblis vođa, lana tullaha elej, njegovi sljedbenici, I to je ta šeitanova stranka. Šeitanova stranka koja se suprostavlja Allahu Đerlešanu njegovim naredbama sije ne redi smutnju na zemlji. Proganja, ubija, muči Allahove Đerlešanu iskrene robove. Najbrojniji sljedbenici šeitanove stranke jesu sljedbenici knjige, a to su židovi krišćani, ateisti i mušrici. Ateisti i mušrici. To su najbrojniji članovi šeitanove stranke. Na drugoj strani, u Allahovoj želešanu u stranke imamo iskrene Allahovoj želešanu robove, učenjake, daje i sve one koji slijede na putu upute. I na toj strani imamo Allahovi želešanu koji pomaže, Allahovi želešanu upomagača. Rekli smo da se ta dva safa nikada ne mogu sjediniti. Borba između njih ostaje do sudnjega dana. Allah Đelešanuhu ne dozvoljava da se u redove muslimana, u redove te Allahove stranke uvuče, nečistu uvuče ona prljaština. Zato ova stranka treba, treba da bude čista. I ovo je dokaz da na ovu medu njaluku ne postoji više ispravnih stranaka, nego postoji samo jedna stranka ispravna. To je Allah Đelešanuhu stranka. الا ان حزب الله هم المفلحون الله وجل شانه وسترانك زيста побинишка odnosno زيста спашена هو сукраанске реч реч узвишенго Аллаха انا с другој стране الله олайка حزب шајтан الا ان هم الخاسر عاش ова је шајтанова zaista će se stranka propasti ako pogledamo danas stanje vidjet da je tako prepoznaćemo šetanova stranke i prepoznaćemo jedinu ispravnu stranku stranku Allaha Đirlešanu stranku onih iskrenih robova koji se bore za islam koji žive, žive islamom u čim srcima je žar islama i ljubav, Allahu, ljubav prema Allaha Đirlešanu na drugoj strani vidimo dosta stranaka koje su objedinjene oko jedne stvari, a to je laž, to je laž. Bez obzira kako se ta stranka nazivala, bez obzira čemu pozivali, ako ne pozivaju ono me što Allah Đelešanu naredi da mu se poziva, onda je ta stranka bez ikakve sumnje šetanova stranka, a mjesto šetanova stranke je džehennem i propast. Ova stranka, Allah Đelešanu, kao što smo rekli, bori se za istinu, bori se za istinu. Malobrojna je. Međutim, u svakom slučaju, u svim vremenima ona je pobjednička stranka. Zato što je Allah Đilšanu na njenoj strani. Allah Đilšanu je hak. On je istina. Stvorio je nebesa i zemlju s istinom. On štiti istinu, pomaže istinu. Voli i pomaže sljedbenike istine. I ta stranka ne može nikada izgubiti. Ne može nikada izgubiti, bez obzira kako izgledalo. Na prvi pogled, bez obzira kakve okolnosti bile, ta stranka nikada ne može izgubiti. Zašto? Zato što je Allah Đelešanu uzeo obavezu na sebe da će razjediniti, razjediniti židove, na što kaže u Koranu, da će, da će razjediniti kršćane, da će židove zadržati, odnosno da će njihovu smutnju ugasiti, koju siju na ovome svijetu. A na drugoj strani obavezao se da će ovu stranku svoju, stranku mu'mina, stranku, sljedbenika, iskreni sljedbenika, pomoći ako ispune jedan šart. Kako kaže Allah djelašanuhu A'udhu billahi minne šeitanu rođim Wa imtasbiru wa tattaku Lala durukum kejduhum šeja Kaže, ako vi budete izdržljivi, strpljivi i ako budete bogobojazni njihove spletke vam neće nauditi. To su dva šarta. Da bi pobjedila Allah djelašanuhu stranka mora imati svoje sljedbenike A to su iskreni robovi, kao što smo opisali smo i malo prije. Moraju biti strpljivi na ovome putu. Moraju biti bogobojazni, ovo je jedan od najvažnijih šatova. Moraju biti bogobojazni. Moraju se bojati Allaha Čelešanu, ne pomišljati da odustanu od ovoga puta na kome se nalazi. Na drugoj strani, moraju se boriti za uzdizanje Allahove Čelešanu u riječi. Za uzdizanje La ilaha illallah, a to je istina. To je istina zbog koje je, je Allah Čelešanu stvorio nebesa i zemlju. Zbog koje je načinio, odnosno učinio da se vodi ova bitka između istine laži. Zbog la ilaha illallah, to je istina. Nema istinskog božanstva koje, koje zasluže da se obožava vasim allaha dželašanu. To je značenje la ilaha illallah. I zbog toga šeitan, iblis, la'inatullahi aleyh i njegovi sedminit bore. Bog toga se bore, bore se da to unište, da odvrate što više ljudi od tog pravog puta da ih što više gurnu u djehennem. Šetan Iblis i bliz i njegovi sljedbenici rade na tom putu, a taj put vodi u djehennem. Allah Đelešanu im to obećava. Mi znamo, braćao da, šetanovi sljedbenici su mnogobrojni. Najbrojniji su, kao što smo rekli, židovi, koji danas najviše na svijetu siju ne redi smutnju. Sve ovi ratovi koji se dršavaju su scenariju židova. Oni to planiraju, realizuju i sprovodi. Ratovi koji, se, koji su bili ovdje, odnos rat je bio ovdje, to je sigurno plan židova. Rat je u Palestini, rat koji je u svim ostalim dijelovima, posebno islamskog svijeta, to je plan židova za uništenje islama i uništenje muslimana. I to je ta bitka koja još traje. Koje muslimani nažalost nisu svjesni, koji muslimani nažalost nisu svjesni. Koliko je danas muslimana stalo na stranu Allahove stranke? Mali broj muslimana. Mali broj muslimana. Allah dželle kao što sam rekao obećava svojove stranci da će uspjeti. Akaana haqan aleena nasrul mu'minin. Anaša obaveza pomoći vjernike. Naša je obaveza pomoći vjernike. Allah dželle neće nevjeriti svoju obavezu. Allah Želešanu neće nanijeti svojim rogom ani truna nepravdi. Na drugoj strani, šeitanovoj stranci obećava džahnem. Šta je sa onima između? Oni u jednu ruku, odnosno gledajući, s jedne strane, oni pomažu šeitanovu stranku. Zašto? Zato što nisu stali na stranu Allaho i u stranke da pomažu islam da pomažu istinu. Jer... Zašto živimo na ovom donjalku? Živimo, živimo radi istine. Allah je spustio istinu, odnosno učinio istinu na ovom donjalku da razluči iskrene od neiskrenih. Da vidi ko će slijediti istinu, a ko će joj se suprosteljati. Da vidi ko će zabrati put ka džennetu, i ko će zabrati put ka džehennam. Zato muslima ne može biti neutralna, nikako. Ili će biti u Allahovoj stranci, ili će biti u šeitanuvoj stranci. Jer samo ne pristupanje Allahovoj stranci znači podržavanje šeitana. Jer šeitan je zadovoljan sa onima koji su, koji su neutralni. Zadovoljan. U islamu nema neutralan. Jer na taj način se pomaže neistina, pomaže se laž. Danas je sveopšta borba za islam. Sveopšte je buđenje. U cijelom islamskom svijetu. Mnogi staju na stranu Allahove Đelšanu u stranke. Svjesni su. Nevijenici više ne mogu da obmanu muslimane sve ono što su im nudili, čime su ih zavodili, čime su ih obmanjivali je izlapilo. Nema više svoje vrijednosti, dunjalog, žene, metak, tako dalje, to više nema vrijednosti. Sada je musliman svatio da mu nema spasa osim da se vrati Allahov vjer. Ne samo na dunjalku nego nema mu spasa ni na hirepu. Zato, braćo, ne mojmo biti od onih koji posmatraju šta se dešava na Mejdanu. Koji posmatraju dok naša braća liju krv. Braća na strani Allahove stranke. Muslima ne smije biti neutralni i to ravnodušno posmatrati. Mora se uključiti u tu sveopštu borbu za islam. Sveopštu borbu za islam. Jer se na drugoj strani svi oni uključili u sveopštu borbu protiv islama. Protiv islama. I nažalost, ovako stanje muslimana je zbog toga što što je većina muslimana neutralna. Što je većinu muslimana uzela ta slabost, pa nisu odlučni da pristupe Allahovoj stranke. Pristupi dok ti Allah Čelešanu još dao u života. Jer možda ti bude kasno, ako ne pristupiš dok si, dok si živ, teško ćeš pred Allahom pološti račun. Teško će pred Allahom pološti račun. Muslimani moraju da se objedine oko istine. Oko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. To, je, to im je jedina formula spasa. Ako se budu objedinjavali, ujedinjavali oko nečega drugog, neće se nikada ujediniti. Propaši. Pogledajmo njih. Nevijernika, sljedbenika laži. Ujedinjuju se oko svog principa, to je laž, batil. I uspjevaju, svi su jedinstveni u laži. Svi. Dok na drugoj strani, muslimani, Allahovi robavi su nejedinstveni. Mali broji se ujedinjuju oko la ilaha ilalla, dok drugi Traže i neke druge principe oko koji će se ujedinjavati. To je laž. Sve iznad, sve pored istine, odnosno sve iza istine je laž. A sve što je iza istine, odnosno šta je iza istine je dolaž. Kako kaže Kur'an. Pogledajmo danas vraću. Najfriški primjera koji su desili nedavno. Opet Allah želešanu i svoje milosti ukazuje ovom naivnom narodu, ne samo ovom narodu, nego narodu, nego ummetu muhameda ovom umetu Muhammeda s.a.v. da oni neće biti zadovoljni sa nama, da nas ne vole. Međutim, bog toga što se muslimani ne, ne ujedinjuju oko haka, oko istine, bog toga ne vide i ne svataju to. Ne svataju to. Hoće da poslite svoje kuće i ubijaju. I oni su uporni i oslanjaju se na koga? Ne oslanjaju se na Allaha, nego se oslanjaju na, na najveće neprijatelje Islama. Samo mijenjaju kožu. Samo mijenjaju uniforme. Posmatraju kako se muslimani ubijaju. Pokoliko pa još je treba tom narodu muslimanskom da shvati jednu stvar... Da ili će živjeti kao muslimani, ili će biti potlačeni, poniženi, gažani i ubijani. Opet ponavljam, to je zato što se braćom muslimani ne ujedinjuju oko istine. Nije čudo što se kršćani, židovi i ostali nevijeni su jedinjuju oko laži. To nije čudo. Mi ne treba da njih slijedimo. Mi treba da slijedimo Allahu djelašanu naredbu. Oni su jedinstveni u laži. I muslimani moraju biti jedinstveni u istini ako želi da da uspiju i na ovom donjaluku i na ahiretu. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je bijez Ahmed i Tirmizija, kaže moj se ummet, moj se ummet neće ujediniti na zavrudi, Na zavrudi. Istina je jasna braćo, istina je jasna kod dani noć. Samo je problem što ljudi slede svoje strasti, muslimani slede svoje strasti. I ujedinjuju se oko lažnih principa, oko laži, sljedeći time nevjednike. Ovi kolju, ubijaju, proganjaju, a oni opet sljede njih ujedinjuju se na njihovim principima koje su oni izmislili i ponudili muslimanima, ubacili muslimanima. Mi moramo shvatiti, braćo, da nikada, nikada neće biti pomirenja između nas i njih. Bez obzira koliko mi kod sebe islama imali. Tišina mojgore ne priča se na hud. Bez obzira koliko mi islama imali kod sebe. Imamo dovoljno dokaza. Allah ve djela šanu u reči kada kaže: "Volen tarda anka lehudu wala Ani je judi ni kršćani neće biti zadovoljni s nama. O ja sam dokaza. Ja sam na vajet, ne treba mu tefsir. Neće biti zadovoljan s vama sama dok ne prihvatite njihovu vjeru. Tada će biti zadovoljan. Kada će prestati ova borba, ovaj sukobiz među istine i laži, prestaće kada, kada mi budemo njihove vjere. A dok god mi, makar bajer samo klanjali, madan čovjek ne smije biti zadovoljan s tim, makar samo bajer klanjali, oni će se boriti i obijeći nas. A u drugom ajetu kaže... A on će se boriti proti vas. Sve dok vas ne odvrati od vaše vjere ako budu mogli. Od čega zavisi, to zavisi od nas. Ako se mi budemo držali Allahovi principa koje je on postavio, onih uslova, pobjede koje on postavio, neće nas moći odvratiti od naše vjere. Ako budemo slijedili svoj stras, odvrati nas od naše vjere. Odvrati će. Danas su muslimanima najpotrebni ove teme, da se da se osvijete, da se vrate da znaju gdje im je spas gdje im je taj izvod za kojoj će trpiti snagu u protivnom propašće protivnom propašće molim Allaha dželle da bude svjedok da bude svjedok da sve riječi prenesene molim Allaha dželle da uputi usmane onom šta je najbolje ta bracio borba kao što reko još traj Ta borba između istine i laž još traje. I ona će ostati do sudnjega dana. Do onog trenutka, do onog momenta kada će biti potpuno uništena laž, a istina će nadvladati. I to je već sudnji dan. To je dan kada će Allah Đelešanuhu okupiti svoje robove, staće svi pred njega, odgovarati za svoja dijela. I tada će samo biti dvije stranke. Biće Allahova stranka i stranka šeitana. Allahova stranka, kao što sam rekao u ajetu, je stranka koja će uspjeti. Koja će biti spašena. Čega? Spašena džehennama i Allahove kazni Dok će druga stranka šeitanova biti ona koja će propasti. Koja će propasti u dubine džehennama. U dubine u koje ako bi bacio kamen jedan, padao bi se nam deset godina. 10 godina. Zato čovjek treba da pred svojim očima uvijek zamišlja taj džehennem. Ako nema ništa drugo da ga potakne, da bude aktivniji u borbi za islam, treba da bude ta taj strah od džehennema od Allahove kazni. Jer čovjek koji istinski vjeruje u džehennem, on neće sebi dozvoliti da bude neutralan, da bude na strani šajtanove stranke. Je sama svijest o postojanju jehennema o toj kazni koju Allah dželešanu pripremio za šejtane i njegovu stranku je dovoljna da čovjek da se čovjek probudi istuksna. Kao što rekao braćo probano je probano je u istoriji probani su razni metodi da se muslimani izbave iz ove situacije, međutim nisu uspjeli. Nisu uspjele, zato što to nisu metodi koje Allah Želešanu propisalo. Nisu metodi koje Allah Želešanu ostavio da se njima dođe do istine. Muslimani se moraju odgajati na principima Islama. Moraju slijediti stope, odnosno tragova Resula sallallahu aleyhi ve sellem, koji nam je donio Islam, objasnio nam ga. I pokazao, pokazao nam put do islama, uspješan put do islama, uspješan put do dženneta. I ljudi pored toga, pored te jasnoće, traže druge puteve. Traže druge puteve. To su putevi koji im je šeitan uljepšao. Inači činio da izgledaju kao putevi kojima se postiže spaviti. Mi ne smemo zaboraviti nikad ovaj hadis. Da se ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam neće nikada ujedinti na zabludi. Nikada ujedinti na zabludi. Danas mnogi muslimani koji su kupili nevjednici, masve muslimana pozivaju laži. Obmanjujući, govoreći da je to put do Islama, put do spasa i na Dunjalu koji na hiretu. Međutim, to je laž. Najveća prepreka koja stoji na putu osvješivanja muslimana jeste džehlne znanje. Džehl koji, džehl koji se isprećuje na putu istinske spoznaje Islama. Ako želimo spas, moramo u stopu slijediti Resula sallallahu sallallahu sallam ispravne prethodnike koji su nam pokazali kako se ostvaruje Islam. Koji su zavladali svijetom. Ne zato to je bio stanju aposlanijih sallallahu sallam, nego zato što su slijedili, slijedili onošt čim je doslov oposlanijih sallallahu sallam. I nama je to poznato. Ta nam je put poznato. Ali mi ga ne slijedimo. Mi ga ne slijedimo. Kao što reko nevjeni koriste razne metode u ovoj borbi, između istine lažije. Razne metode. Prvo je bila borba oružjem, sada je borba na drugi način. Na drugi način. Međutim, onaj koji slijedi Allahovu dželješanu uputu, Allah mu da pronicljivost, pa pronikne u njihove spletke, njihove laži. Pronikne u to. Danas su muslimani obmanjeni, ovim nadama i obećanjima koji im daju jedinje nacije, svijet i ostali nevijenici, koji su jedan millet, jedan millet ujedinu se protiv islama i muslimana, međutim djeluju razdvojeno, djeluju razdvojeno, te jedna skupina, sve to stranka koja se bori protiv Allahove stranke. Naše da govorimo, da prenesemo. Međutim, stanje muslimana danas je očajno. Dojuče su klajali muslimane, on odmah to zaboravlja. Pogledajmo stanje danas muslimana ovdje. Ovo nam je najbrži da bolje shvatili, zato navodim ovaj primjer. Dojuče su nas klajali, ubijali, proganjali. Danas nam to ponovno spremaju na kulturniji način. I mi opet vjerujemo im. Laha ula ula kuatir la bilja. Hoće li Usman nikada doći pambiti? On se oslanja, on se oslanja na Ajfor, koji je najviši neprislam, oslanjaca će on pomoći, da će on dovesti do njegove kuće. Da je nastavio putem kojim je išao, borbom, koji je Allah Đelešanu propisao kao jedini metod, da se uništi kufr, da pobjede istina, da tim putem nastavio, došao bi svako do svoje kuće. Allah džele sano nešto ne samo što džihadom daje da riči ne, ne samo što spašava čovjeka od džehanna ne samo što je to najviši stepen islama nego daje čovjeku blagostanje još na dunjaluku plijen, prostranstvo ako ve čovjek želi nešto od dunjaluka Međutim taj je put ostavljen daću taj je put ostavljen Ono što obećavaju oni iz Ženeve I oni ostali, to je sve obmana koju su muslimani pali. Nažalost su mnogi pali. Danas je vrlo žalosno kada vidiš na ulicama hiljade muslimana, ne odazivaju se na poziv, na ezan, ne odazivaju se Allahovi i naredbi, a kada ih pozove šeitan, na šeitanove skupove, na koncerte, na nekoje kakve praznike, rada i druge šeitanove praznike, odazivaju se u masama, u masama, dok kada i pozove Allah Đelešanu da se, da njemu robiju, da mu padnu na seždu, da zatraže oprost i pomoć, ne odazivaju se, ne odazivaju se. Zato braćo, zahvaljujem Allah Đelešanu na blagodati Islama. Čovjek koji je bio zabljede u džahelijetu, pa zatim spoznao istinsku vjeru, spoznao istinu, On zna vrijednost te upute kojima Allah Želešanu dao. Zna vrijednost te upute. I znajte sigurno da uputu daje jedinu Allah Želešanu. Jedinu Allah Želešanu. Koliko god se čovjek trudio da uputi sebe i nekog drugog neće uspjeti, ako njegovo srce, odnosno on ne zasluži da ga Allah Želešanu uputi. Zato zahvaljujte Allah Želešanu na svakom koraku, na svakoj steždi. Zahvaljujte što vas je uputio u ovom vremenu kada je iman Tako teško čuvati kao što se čuva žar na, na dlanu. Toliko ga je teško čuvati kao čuvati žar na dlanu. Posebno sada, u ovom vremenu kada se šetenovi sljedbenici, šetenova stranka komila, na svaku skupinu vjernika koja poziva Islam i poziva istinu. Mi ne smimo zaboraviti, zaboraviti, ne smijemo leća da, nas, da, da se ne sjetimo Jerusalema, da se ne sjetimo kudus šerifa. Ne smijemo zaboraviti klanja koja su do, dojuče bila ovdje. Ako to budemo zaboravili, okamenit će nam se srca. Postaćemo okrutni. Postaćemo tvrdi. A to je već propast, to je put propasti. Kada čovjekovo srce postane tvrdo i kameno, onda ga ništa ne može raznježiti. Posebno nakon što je bio ovo na istini. Jer najgora zabluda je Zabud da nakon istine. Nakon što je bio na istini, pa ho nakon istine zaborav. To je najgora zabuna. Ne smijemo zaboraviti Jerusalem Koji su ljudi okupirali? I Kudus Šerif u Bajdulislam 10.000 70 muslimana, 70.000 muslimana. Ne smijemo zaboraviti Tatare koji su uništili Bagdad, koji su pobili kako se spominje u jednom danu. ko dva miliona muslimana. Pobili su sve učenjake. Halifu dan, tadašnjeg su izveli i ubili ga s njegovom porodicom, ženom djecom. To ne smijemo zaboraviti. Ne smimo zaboraviti da su tadašnju bogatu kulturu i civilizaciju islamskog svijeta, islamske države, uništili. Sve knjige koje su do tada napisane u Bagdadu, bagdadskim bibliotekama, su bačene u rijeku. Bačene su u rijeku. Potopljene. Tako kaže da je Nekoliko mjeseci voda bila zamućena, voda bila zamućena od, od tih njiga. nekoliko mjeseci. To što je Allah dželle šanu nepriateljkoj treba da mrzimo iz naduše. I na kraju molimo Allaha dželle šanu da pomogne svoju stranku. Molimo Allaha dželle šanu da nam oprosti grijehe koje smo javno ili tajno počinili. Da nam pređe preko tih grijeha, da nas uvede u džennet a spasi jehennem. اللهم نسال السلام للمسلمين اللهم نسال السلام للمسلمين اللهم نسال السلام للمسلمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم دب لنا فإننا لا نحسن تدبيرا اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن تدبيرا اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن تدبيرا اللهم انصرنا على عدائنا واعداء الدين اللهم انصرنا على اعدائنا واعداء الدين اللهم انصرنا على اعدائنا واعداء الدين اللهم اننا نسالك الجنه ونعوذ النار اللهم اننا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اننا نسالك الجنه ونعوذ بك النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اننا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم اننا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم اننا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان الله غفور رحيم السلام <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم لو trong فهو قلب ملعون وكل بيت لا تدخله شمس القرآن فهو ملعون اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وسائقنا وطائدنا إلى جلاد النعيم اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء لأسقامنا دواء ولبنوبنا منحصا وعلى النار مخلصا يسر إخوانكم في تسجيلات قرطبة الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم باكورة إصداراتهم لعام 1414 هجرية وهو الإصدار الثاني عشر ضن سلسلة قراءة من صلاة التراويه المجتمع على قراءة لصور جثء قد سمع وذلك للأقل سعد الغامدي والآن مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يغايرون منكم من نسائهم ما هم أم هاتهم إن أم الَّذِي وَلَدْنَاهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ الله